Степового запаху і ніжності. Пусти, кричала з останніх сил. Зараза! Душа ще пручалася, але той був сущий диявол. Вона затихла. Коли у вікні засиніло, він почав одягатися. По тому вийшов, вивів свого шоудивого коня. Вона вийшла з ним. Уночі просипав сніжок. Він обняв її, поцілував холодними вустами. Зранена щука томувала усмішку, а далі скочив на коня, і сліди покотилися в степ, мов сльози. Марта металася, мов, у лихоманці. Він, мов, і не виходив з хати. Вона його бачила, чула. Хто він, звідки, чому прибився. Сіла на диван, де він лежав, погладила рукою подушку. Її терзав біль, смуток, розпач. Одяглася, щоб їхати до Стаса. У квартирі стояв хаос. Вся підлога у великій кімнаті була закладена знімками. Вони дивились на неї тисячами очей, сотнями облич, лукаві, сумні, підступні, сердиті обличчя. Стас з'явився у дверях розхристаний, раз по раз кашляв, так завжди робив, коли був на підпитку. Вона, німа, дивилась на нього. «Ні, не треба було приїжджати». Тут не поверне душі своїй затишку і спокою, не поверне. О, моя кохана, а я тебе чекав. Він залишив двері відкритими. Я знав, що ти сьогодні будеш, <тусувачджа> я знав. О, Боже, правий, чого вона тут? До тебе був посланий гінець. Він приїздив? Він тобі передав знімки? Ну, ті, що у полі, пам'ятаєш? Який гінець, що ти верзеш? лісник з сусіднього села я його до паспорта фотографував ну у нього і фізіономія ти не закохалася в нього воте порите шрамами обличчя га я попросив щоб він розузнав про тебе і безкоштовно віддав знімки з похорону дружини і до паспорта він був у тебе марта відчула лютий холод від дверей накинула пальто взяла сумку Стас ходив у познімках, топтав ті обличчя, очі, усмішки. Вона кинулась до виходу і на сходах зіткнулась з ним. Він важко піднімався угору. На якусь мить Марту, мов, ударило струмом, але не зупинилась і очей не підняла. Він стояв, мов, закам'янілий. Біля під'їзду був прив'язаний його шелудивий і понурий кінь. Вона кинулась до нього, Почала бити маленькою чорною сумкою. Тварина підібгала спину, скинула голову і з жахом дивилась на неї. «Гадина! Падлюка!» – закричала вона не своїм голосом. А потім пішла. Потонула у чорній вулиці, який не було кінця. Сліди з-під землі. У кінці довгого, мов панчого коридору стоїть запилений фікус. Коли відчиняються двері, занавіска зривається і сірою рукою хапає фікус за горло. З того кінця коридору везуть під простирадлами розпатлені голови, жовті долоні і жовті ступні. У санітарів дерев'яні обличчя. Щойно я зайшла сюди з вулиці. Там, унизу, у дворі на пострижених кущах висіли великі дощові краплі. Дощ пролив у ночі, а тепер з-під брудного снігу оголилася сіра трава. По бляклому газону пройшов чоловік-гора. За ним укарбувалися важкі сліди. Вони прогрузили в землю, налилися дощем і з острахом дивляться в небо. Чоловік гупає попід вікнами, зазирає всередину, і гукає над голосом «Мамо! Мамо!» На дворі свіжо. Новенька синя табличка з написом «Дім милосердя» здається лагідною і милою, а потім ураз пірнаєш у цей безкінечний коридор. А тут мовчазні знісені тари, розхитані стільці біля входу і морок, і дух відчаю та близького кінця. «Це старечий притулок. Он вони виглядають із вікон, ці нещасні, які не донесуть до рота ложку і не дістануть судно. У нас тут 500 ліжок», – розповідав маленький директор з пухлими ручками, бажаючих оселитися сотні. «Сотні! Як не вірите, ось папка з заявами. Директор схожий на щурика. Він гортає листки, вирвані з учнівських зошитів, і списані старечими почерками. Здається, пора виставляти мікрофон. Процес адаптації минув. Давай, Щурику, давай. Хочеш пролізти в депутати? Вибріхуйся. Чому у коридорах лише по одній лампиці? Чому мешканці їдять лише кашу та вермішель? Знаєте, пані журналістка, у нас суспільство пенсіонерів. Робити нікому. Одні ці старігани. Кошти мізер. З меценатами туго. Ми сидимо у його просторому кабінеті з круглим годинником і брудними повстяними доріжками. У мене нюх на людей. Старі доріжки лежать для співчуття. А на що ж він тратить кошти цих нещасних? Господи! Робота не вовк, пані журналістко. Може, переобідемо? Для наглядності, так сказати. Знаю вашу наглядність, у мене ще є питання, але знову починається дощ, і краплі на директорських вікнах дивляться на мене.